Hé, hey, Mr. Mekkort, dolgozott már életében igazából? Szóval nem az, hogy tanított, hanem hogy végzette már igazi munkát. Micsoda vicces? Hát mi a tanítás, ha nem munka? Tessék, jól körbenézni az osztályban, és utána eldönteni, melyik kötök szeretne ideálni, és nap mint nap szembenézni a többiekkel. Veletek. A tanítás nehezebb, mint a dok munka vagy a raktári áruszállítás. Kinek van olyan rokon, aki kint dolgozik a vízparton? Az osztály felének magasban a keze. Főleg olaszok. Egy-két ír is van közöttük. Mielőtt ebbe az iskolába kerültem, a Manhattani, Hobokeni és Brooklyni mólókon dolgoztam, meséltem nekik. Az egyik fiú közbeszólt, szólt, hogy az apja ismer engem Hobokenből. Az egyetem végén folytattam, átmentem a vizsgáimon, megkaptam a tanári diplomát, de nem hittem, hogy nekem való a tanári pálya. Semmit sem tudtam az amerikai kamaszokról. Gőzöm sem volt róla, mit mondhatnék nektek. Egyszerűbb volt munkásként. Beforult a teherautó, meglóbáltuk a csákjáinkat, húzd meg, emelt fel, nyomd ki, told be, tedd szépen egymást a tejére a raklapra. Megörült a villástargunca, fölkapja a raklapot, rükverc és leteszi a terhet a raktárba, aztán jön vissza a mólóra. Az embernek a teste dolgozott, az agya szabad napot vett ki. Nyolctól déli munka, akkor rövnyi hosszú óriás szendvics, meg két korsó sör, azt kiizzadtuk egytől ötig. Alig vártuk a vacsorát, és rögtön indultunk volna moziba, meg néhány sőre egy kocsmába a harmadik elnyú. Aki elkapta a fonalat, az utána már úgy dolgozott, mint egy robot. A rámpa legerősebb emberével kellett tartani a lépést, a súlycsoportja nem számított. A térdünkkel tehermentesítettük a hátunkat. Aki megfeledkezett erről, arra ráordította többi. Mi van, talán gumiból van a hátad? Megtanultuk használni a csákjánkat, másképpen kellett beakasztani a ládába, zsákba, kartondobozba, bútorba vagy nagyméretű olajősgépbe. A babbal vagy teli zsáknak lelke van. Bármikor képes megváltoztatni az alakját, és olyankor együtt kell mozdulni vele. Megnéztük a teher méretét, alakját meg a súlyát, és egy szempillantás alatt tudtuk, hogyan kell megemelni és elmozdítani. Kitanultuk a teherautósok, meg a kocsi kísérő szokásait. Az önállóan dolgozó sofőrökkel nem volt gond. Mind a maga ura volt, és a saját tempójában dolgozott. A nagy cégek sofőrjai erőszakosan siettették az embert. Csépked már magad a fej, emeld meg, gyerünk! Nem akarok itt megöregedni. A kocsi kísérő, mint barátságtalan és goromba volt. Nem számított, kis cégnél dolgozik, vagy nagynál. Apró trükköket dobtak be, hogy próbára tegyenek bennünket és kizökkentsenek a munkából. Főleg azzal szúrtak ki, akiről úgy gondolták, tegnap szalajtották Európából. Aki a mólót vagy a rámpa szélén dolgozott, avval megcsinálták, hogy elejtették a közösen cipelt zsákot vagy ládát, amitől a másiknak majdnem kiszakadt válból akarja, és egy életre megtanulta, hogy nem kell semminek se a szélére menni. A kocsi kísérők meg jól kiröhögték. Láttál, már ilyet, mekkorát koppant az ír cickány? Vagy ez a nap sem út el hiába, mondták utánozva az ír kiejtést. A főnök emiatt miatt sose mentünk panaszra. Úgyis azt mondta volna, Most mi a hézak, fiacskám, nem érted a tréfát? Panaszkodással csak rontani lehetett a helyzetet. Elég, ha valamelyik sofőr vagy kocsi kísérő fülébe jutott a híre, és már is bekövetkezhetett egy baleset, jó esetben a rámpáról, Rosszabb esetben a mólóról lökött le. Egy nagy darab új az az Írországi Májó megyéből szóvá tette, hogy valaki egy patkány farkat dugott a szendvicsébe, és amikor azzal fenyegetődzött, hogy megöli a tettest, véletlenül belebuktatták a Hötzön folyóba, amin először mindenki nagyszerűen nevetett, és csak utána dobtak oda neki egy kötelet, és húzták ki. Csak úgy csurgott róla a folyómocska. Később ő is megtanult nevetni az ilyesmit, és akkor már nem szekírozták Savanyú nem lehet dokmunkás az ember. Amúgy meg egy idő után abba hagyják a piszkálódást, és elterjedt, hogy na, ez a pasas bírja az ugratást. Eddie Lynch, a rámpán főnök, azt mondta, szívós írkrapek vagyok, ami többet jelentett nekem, mint az, amikor tizedessé léptettek elő az amerikai seregben. Mert tudtam, nem vagyok én olyan szívós, csak kétségbe esett. Megmondtam a diákjaimnak, annyira bizonytalan voltam a tanítással kapcsolatban, hogy azt gondoltam, jó lesz nekem, ha a kikötői raktárban dolgozom le az életemet. Minden kakas úr a maga szemét dombján. A főnökeimet elkápráztatom az egyetemi diplomával, és rögtön ellenőrnek fognak fölvenni. Aztán előléptetnek valamilyen irodai munkára, és akkor kiállíthatja meg az előmenetelemet. Még az ellenőrök főnöke is lehet belőlem. Tudtam én, mi a dörgés a raktár irodai alkalmazottjai körében, és egyáltalán az irodistáknál. Aktatologatás, jobbra-balra, ásítozás, és közben az ablakon át bámulják, hogyan robotolunk kint a rámpán. Helenát, a telefonos kisasszonyt inkább elhallgattam a tanítványaim elől. Ő a bájait kinágatta a raktár mögött. Csábító volt az ajánlat, de eddig figyelmeztetett, hogy elég, ha csak hozzáérek a csajhoz, és már vihetem is a Szent Vincent kórházba a gennyes pöcsömet. A dokkok világából az hiányzott a legjobban, hogy ott aztán mindenki kimondta, amit gondolt, és a többit meg nagy leszarta. Ellentétben az egyetemi professzorokkal, akik rögtön elkezdenék magyarázni, hogy egyfelől ugyebár igen, másfelől pedig nem, utána meg az ember azt se tudja, mit gondolja, pedig fontos volt ismerni a professzorok véleményét, hogy ugyanazt kérődhessük vissza a vizsgai időszakban. A raktárakban mindenki sértegetett mindenkit, de csak kukrátásképpen, míg valaki át nem lépte a határt. Akkor aztán elő a csákját. Ez mindig rendkívüli eseménynek számított. Abból, hogy lassan elhalt a nevetés és elillant a szájakról a mosoly, tudni lehetett, hogy valamelyik nagy szájú túlságosan húsbabágót mondott, és a következő lépésben előkapják a csákját, vagy ökölharc kezdődik. Amikor kitört a verekedés, leállt a munka a mólókon és a dokkokban. Eddi azt mondta, a melósok belefáradtak a sok emelgetésbe, cipelésbe, rakodásba. Ugyanaz a rabszolgaság egész álló esztendőben. Emiatt szidalmazzák és lögdösik egymást egészen addig, mi élesben kezdenek el bunyózni. Valahogyan nekik is meg kell törnéjük a hosszú hallgatást, meg a munka egyhangúságát. Említettem neki, hogy én nem bánom, ha egész nap dolgoznom kell, és közben nem szólok egy árvaszót sem, mire ő. Jó, jó, de te különleges eset vagy, és még csak másfél éve dolgozol itt. Ha te is tizenöt évet húztál volna le, te is jártatnád a szádat. Közülük némelyik már Normandiába, meg a Csendes óceánnál is harcolt, aztán mire vitte? Igavonó barmok, bele is rokkantak már. Szerencsétlen zsákutcába tévedt barmok. Jól bepihálnak a Hudson street és dicsekednek a kitüntetéseikkel, a nagy világ meg szarik a fejükre. Elmesélik szépen, hogy a gyerekei kedvéért leisztolnak, a gyerekek így, a gyerekek úgy, hogy azoknak ma jobb legyen. Isten az atyám, örülök, hogy sosem ősültem meg. Eddi nélkül a verekedések elfajultak volna. Csak neki volt mindenre szeme, csak ő tudta megszimatolni, mikor puskaporos a levegő. A két emberére rájött az öt perc, eddig közibüktolt a terebélyes pocakját, majd közölte velük, hogy tűnjenek el a rámpáról, és szíveskedjenek a bunyót az utcán befejezni. Ami persze egyszer sem fordult elő, mert tulajdonképpen hálásak voltak Edinek, hogy ürügyet adott az ökölharc, és főleg a csákjázás elnapolására. Az öklének még csak csak ura az ember, de ki tudja, hol áll meg a csákja. A két érintett persze továbbra is morgott és mutogatott egymásra, de már elszállt belőlük a gőz. Elmúlt a pillanat, a viadalt lefújták. A többiek meg visszatértek a munkához, és mi értelme van a bunyónak, ha nincs, aki a végén tanúsítsa, mekkora bajnok is az, aki győztesen hagyt el a csatamezőt. aki jött az irodából, hogy végignézze a verekedéseket, és amikor befejeződött a harc, mindig súgott valamit a győztesnek, és meghívta valami eldugott helyre a raktárba, hogy elszórakozzanak Eddi szerint akadt néhány melós, aki csak színlelte a verekedést, hogy elnyerje Helen a kegyeit, és hozzátette, ha engem csak egyszer is rajta kap vele egy bunyó után, hát úgy segberúg, hogy berepülök a folyóba. Ezt akkoriban mondta, amikor összeverekedtem, illetve majdnem összeverekedtem a dagat Dominikkal, ami nem volt veszélytelen, azt beszélték ugyanis, hogy a dagatnak kapcsolatai vannak az alvilággal. Eddi kijelentette, hogy ez baromság. Akinek igazán megvannak a kapcsolatai, az soha a büdös életben nem fogja halára strapálni magát árorakodással. A legtöbben úgy gondoltuk, hogy Dominiknak azért vannak olyan ismerősei, akiknek az ismerősei már rendelkeztek alvilági kapcsolatokkal, esetleg maguk is tagok. Emiatt az a vélekedés alakult ki, hogy nem árt jóba lenni a dagatta. Na de hogyan legyen az ember jóban olyas valakivel, aki ezt veti oda hegyről? Mi a a írköcsög? Eldugultál? Talán egy süketném a mászott rá az anyádra? Közismert, hogy a dokkokban, meg a rámpán, vagy bárhol máshogy nem szabad hagyni, hogy cidják az anyádat. Ezt minden gyerek megtanulja, mire beszélni tud. Lehet, hogy nem kedve túlzottan az édesanyádat, de az ilyenkor nem számít. Azt vágtuk egymás fejéhez, amit csak akartuk, de ha az anyádat szidják, az már kihívás, és minden tekintélyét elveszíti, aki nem veszi föl a kesztyűt. Ha legközelebb segítségre szorul egy nagyobb rakományjal, a többi csak a hátát mutatja neki. Az illető megszűnik létezni, még a kenőmája szendvicsét sem osztja meg vele senki ebédszünetbe. Ha a dokkok is a raktárak környékén egy munkás magányosan falatozik, arról biztosan lehet tudni, hogy nyaki ül a szarban. Vagy eltűrte, hogy cidják az anyját, vagy sztrájktörő. A sztrájktörőnek még csak-csak megbocsátanak esztendő múltam, de annak, aki kihagyta, hogy cidják az anyját, Hát annak soha. Dominiknak katonás sértéssel vágtam vissza. Ide hallgass Dominik, te hájpacnyi! A nagy nem is látod a farkad. talán már el is vesztetted. Megfordult és akkorát adott vissza kézből, hogy lezúgtam a rámpáról. Amikor padlót fogtam, elborult az agyam. Visszaugrottam a rámpára és feléhajítottam a csákjámat. Vigyorgott, mint aki azt mondja, szerencsétlen szarjancsi, itt fogsz megnyúvadni és amikor nekiestem, eltolta az arcomat a tenyerével, és megint leütött. A tenyeres a legmegalázóbb a verekedésben. Az igazi ökölcsapás számít egyenes és tiszteletre méltó dolognak, hiszen a boxolók is így küzdenek. Amikor tenyérrel csapnak képen, az a legsúlyosabb megvetés jelen. Inkább sétáljon valaki egy-egy nagy fekete monoklival a szeme alatt. A monokli elmúlik, a szégyen soha. A dagad Dominik sértést sértésre halmozott. Amikor megkapaszkodtam a rámpa szélében, hogy visszahúzzam magam, rálépett a kézfejemre, és a fejemre köpött. Ettől olyan elvakú düssz meg, hogy hozzávágtam a csákjámat, ami a vádliánál állt meg. Én meg addig rángattam magam felé, amíg az nem üvöltette. Te mocskos tetű, ha csak egy csepp folyik, meghalsz! Vérnek azonban nem volt nyoma. A csákját eltérítette a melós bakancsa vastag bőre. De már dobtam volna újból, hogy a vérét oncsabb. Amikor Eddi leszaladt a lépcsőn, és elvonszolt onnan. Na, add ide szépen azt a csákját. Teljesen bezsongott ez az írkrapek. Csak kapjon el, Dominik Isten igazából, és már is szétlapítva fekszel a földön. Behívott. Szólt, hogy öltözzek át, és egy hátsó ajtón áthagyjam el a helyszínt. Minél hamarabb tűnjek el. Ki vagyok rúgva? Nem a kurva istenit. Nem rúghatunk ki mindenkit, aki balhézik, de félnapi fizetésed ugrott. Átérjük Dominik nevére miért kellene az én fizetésemet neki megkapnia? Ő kezdte. Dominik megrendeléseket hoz a cégnek, te meg csak vándormadár vagy. Amikor te megkapod a diplomádat, ő még akkor is itt fog cigülni Örülhetsz kisfiam, ha ez túléled, úgyhogy most ne sírjon a szád, hanem húzzá szépen hazafelé. És gondolkodjál. Kifelé menet kétszer is hátra pillantottam, ott van a Helena, és persze ott volt arcán a gyere csak ide mosoly, de ott volt eddig. is és tudtam, nincs remény, hogy elvonuljak Helenával egy eldugott helyre, amíg Eddi dühösen figyel. Majd egyszer, amikor én a soros a villás targoncával, bosszütálok a dagad Dominikot, Rálépek a gázra, és neki paszírozom a dagadékot a falnak, és elhallgatom az ordítását. Erről álmodoztam. Csak hogy ebből nem lett semmi, mert minden megváltozott közöttünk azon a napon, amikor betulatott a személy autójával, és ez kiabálta Eddinek a vezető fülkéből. Hé, Eddi, ki van beosztva a lerakodáshoz? Dörkin. Ne csináld már, nem kell nekem, Durkin. Adjad mellém azt a nagypofájú írgyereket, aki meg akar csákjázni. Ne hülyéskedj már Dominik, hagyd békén. Adj csak mellém azt a nagypofájut. Eddi megkérdezte vállalomem. Ha nem akarom, nem muszáj. Megmagyarázta. Egyelőre nem Dominika főnök. Mondtam, megoldom én a feladatot bármelyik hájpacnival mire Erdi rám szólt, hogy ezt hagyjam abba. Az Úristen itt neki, vigyázz már a szádra, nem tudunk még egyszer kimenekíteni, dolgozzál és fogd be a pofát. Dominik komorarca lát rámpám. Azt mondta, ez komoly meló, sok karton ír viszki, és egy elejtett karton belefér. Lehet, hogy egy-két üveg összetörik, de a többi a miénk, és szerintes simán meg tudjuk csinálni. Egy mosoly suhant át az arcám, de túlságosan zavarban voltam ahhoz, hogy visszamosolyogjak rá. Hogyan is tudnék mosolyogni arra, aki korábban nem ököllel, hanem tenyérrel jött nekem? Na, te is egy jó mogorva írkrapek vagy. A nyelvemen volt, hogy te meg macska zabáló, de nem akartam, hogy megint a tenyerével nyomjol le. Vidáman beszélt, mintha soha semmi nem történt volna közöttünk. Ettől zavarba jöttem, mert addig bárkivel verekedtem is össze, utána hosszú ideig nem álltam szóba az illetővel. Lecipeltük a kartonokat a raklapokra, aztán teljesen normális hangon kezdte mesélni, hogy az első felesége ír volt, de elvitte a TBC. – El tudod ezt képzelni? – Az a kurva TBC. Borzalmasan főzött az első felesége, mint az írek általában. – Nem kell begorulni, kisfiam, nem kell szigorúan nézni. Viszont énekelni azt marhára tudott. Még operát is. Most egy olasz nő a feleségem. Egy árva hangot se képes elénekelni, de főzni azt nagyon tud, fia. Rám nézett. A feleségem etett. Azért vagyok hájpacni, aki a térdét se látja. Elmosolyodtam. mire átkiabált Eddihez. Ide hallgassák, fejeddi. Jössz egy tízessel, mert elmosolyodott a kis krapek. Befejeztük a munkát. Egymásra pucoltuk a raklapokat, és eljött az ideje, hogy elejtsünk egy karton, amit úgyis leírnak a kálóba. Aztán leültünk a borozsákokra, a fertőtlenítő helyiségben, a többi sofőrrel meg rakodóval, és egy sem ment veszendőbe abból a kartonból. Eddit nagyon elfogadtam volna apámnak. Amikor két munka között ültünk a rámpapadján, mindig magyarázott valamit. És amikor elmagyarázta, mindig csodálkoztam, hogy a lehetséges, hogy én ezt eddig nem tudtam. Elvégre én jártam egyetemre. Mégis ő tudott sokkal többet, és jobban is tiszteltem bármelyik professzoromnál. A saját élete zsákutcába futott. Az apját gondozta, aki légnyomást kapott az első világháborúban. Eddie berakhatta volna egy veterán kórházba, de azt mondta, rosszabb az, mint a pokol. Míg Eddi a munkahelyén volt, egy nő járt be minden nap az apjához, az etette és mosdatta. Esténként Eddig kitolta az apját a tolókocsiba a közeli ligetbe, aztán hazamentek megnézni a tévében a híradót, és nagyjából ennyiből állt Eddi élete. Soha sem panaszkodott. Csak annyit mondott, mindig azt remélte, hogy lesznek gyerekei. De hát más lapokat osztottak neki. Az apja elméje elborult, de testileg egészséges volt. Örökké fog élni, és soha nem lehet a lakás Eddié. Eddi egyik cigarettáról a másikra gyújtotta a rámpán, és hatalmas fasírtos szendvicseit hatalmas pohár kakaóval öblítette le. Egyszer nagyon elkapta a köhögés a cigaretta miatt, éppen amikor azt kiabálta Dominiknak, hogy egyenesítse ki már azt a kurva teherautót, és tolasson be rendesen, te is úgy mész azzal a járgányal, mint az ökörhugyozás. De amikor rájött a köhögés, elfogta a nevetés is, és nem kapott levegőt, és úgy esett össze a rámpán, hogy a cigaretta még a szájában volt. Közben a dagad Dominik még javában szidalmazta Eddit a vezetőfülkében. Aztán látta, hogy Eddi egyre sápadtabb lesz, majd faltfehér, és levegő után kapkod. Mire a dagad Dominik nagy nehezen előmászott a vezetőfülkéből, és földszem magott a rámpán, Eddi már nem élt. De a dagad Dominik nem ment oda hozzá, és nem szólongatta, ahogy a moziban szokták a halottakat, hanem miközben úgy bőgött, mint egy nagy kövér bána, Imbolygó léptekkel lemászott a lépcsőn a teherautójához, és elhajtott. Még a rakományát is elfelejtette kirakodni. Ott maradtam Eddi mellett, míg el nem vitte a mentőautó. Helena előbújt az irodájából, és kijelentette. Rémesen nézek ki. Továbbá részvétet nyilvánított, mert Eddi mintha az apám lett volna. Mondtam neki, hogy nagyon szégyellem magam, mert alig, hogy eltűnt a színről, Eddie már is eszembe jutott, hogy megpályázhatnám az állását. – Hát, el tudnám látni azt a munkát, nem igaz? – kérdeztem. – Végül is diplomás vagyok. Helena úgy vélte, azonnal felvennének. A főnök büszke lenne rá, hogy az ő kikötői raktárház nevű cége az egyetlen a New Yorki parton, amely diplomás ellenőrt és rámpofelügyelőt alkalmaz. – Őjek csak oda író asztalához biztatott Helena. – Szokja meg mielőbb, és azonnal írja meg a főnöknek, hogy érdekel az állás. Eddi csiptetős író mappája ott hevert az íróasztalán, és még mindig rajta volt a daga Dominik szállító levele. A mappáról spárgával oda kötött piros ceruza lógott le. Félbögre fekete kávé is állt az íróasztal, a bögrén Eddi felirattal. Eszembe jutott, hogy nekem is be kell szereznem egy ilyen bögrét, Frank felirattal. Ellen a biztos tudja, hol árulnak ilyet. Megnyugtató érzés volt, hogy talán eljön velem és segít a beszerzésbe. – Mire vársz még? – Lógatott. Írd meg azt a feljegyzést! Megint eddig kávésbőgréjére tévedt a szemem. Kinéztem a rámpára, oda, ahol összeesett és meghalt, és nem tudtam rávenni magam, hogy megérjem a feljegyzést. Helena azt mondta, az életben csak egyszer adódik ilyen lehetőség. Heti száz dollárt keresnék az ég szerelmére. Nagy ugrás az az Ucska 77-ről, amelyit most viszek haza. – Á, nem… Soha nem volnék képes átvenni Eddi helyét ezen a rámpán, se a pocakom nincs, se olyan jó szíve. Jó, jó, igazad van, helyeselt Helena. Mi a fenének jártad ki az egyetemet, ha folyton csak a rámpán ácsorognál, és húznád a strigolákat a borsos zsákok mellé? Arra bárki képes, az is, aki közben lemorzsolódott, amivel persze nem szeretném megbántani Eddi emlékét. Belőled is csak egy újabb Eddi legyen? Egész életedben a dagad Dominikot akarod ellenőrizni? Menj csak el tanítani, édesem, ott ma jobban megbecsülnek. Talán a bögre volt az oka, vagy Helenától kellett megkapnom ezt a lökést, hogy hagyjam a dokkot és áttegyem a székhelyemet egy tanterembe. Vagy a lelkiismeretem szólalt meg, hogy öregem, nézz szembe az élettel, hagyd abba a bujkálást, irány az iskola. Amikor rakodó munkási múltamról meséltem a tanítványaimnak, más szemmel néztek rám. Az egyik sász megérezte, elég érőhelyes elgondolni, hogy olyan tanár áll a katedrán, aki úgy az előtt, mint az igazi emberek, és nem egyenesen az egyetemről szabadult be az iskolába, és nem csak könyvekről dumál egész életében. Korábban ő is tervezgette, hogy a dogban vállal munkát, mert sokat lehet keresni a túlórákkal, meg mindig adódik egy kis umbulda az elejtett és sérült áruval. De az apja azt mondta neki, úgy szétrúgja a seggét, hogy az lesz csak a sérült áru, hahahaha. <gül> Márpedig egy olasz családban az ember nem felesel az apjával. Az apja közölte vele, ha ennek az írfazonnak sikerült a tanárságig vinnie, akkor neked is sikerülni fog Roni. Úgyhogy ne is ábrándozzadokról. Lehet, hogy jól keresnél, de mire mész vele, ha közben nem járhatsz emelt fővel.